«А все ж таки, яка у вас причина, щоб випити?» – доскіпувалася Уляна. «Причина поважна. Сьогодні я отримав свідоцтво про розлучення». «О, – здивувалася вона, – це справді знаменна подія. Але не знаю, чи поздоровити вас, чи поспівчувати. Скоріше перше. То ви недовго жили разом? Як на мене, то довго». «Сім років». «Вона була стерва?» – спитав Бодя з розумінням. «Ні», – відказав я. «Вона була зразкова. Але не для мене». «І що ж вона робить у цю хвилину?» – спитала Уляна. «Теж п'є шампанське». «Ні, шампанське вона серед дня не п'є ніколи. Вона в Америці, а там зараз обідня пора». «І давно вона в Америці? Півроку. А чому ви не поїхали до неї? Мені тут добре?» «Здорова думка», – кивнув Бодя. «Нікому ми там нафіг не потрібні». Я підливав йому й підливав, а він усе странно випивав до дна і просто на очах сп'янів. Уляна намагалася його стримати, але все намарно. Врешті вона перестала звертати на нього увагу і зосередилася на мені Таке враження, що вона за один вечір постановила довідатися про мене геть усе Наші коліна під столом притулялися, і я подумав, що саме час стиснути її коліна своїми Я це й зробив Цокаючись з нею, а вона усміхнулася і тільки зиркнула скоса на боді, котрий уже був такий, як мені треба, ніякий. Коли він вийшов до кльозету, я запропонував: давай вип'ємо на брудершафт». Їй ця ідея сподобалася, вона підсунулася ближче. Ми переплили руки і спорожнили келихи, а потім я нахилився до неї і припав до її вуст. Я відчув ніжне тріпотіння язичка, п'яну вишню, налитих соком вуст, і голова моя пішла обротом. Цілунок тривав лебонь із півхвилини, і цього було достатньо, аби між нами пробіг невидимий розряд блискавки» а в очах з'явилося солодке перечуття майбутньої пристрасті. Мов би засоромивши своєї хвилевої слабості, Уляна після поцілунку кокетливо опустила погляд на поверхню стола і почала водити по ньому пальчиком. Надійшов Бодя і впав на крісло, як лантух бульби. — То що, щось п'єм? — По-моєму, з тебе досить, — сказала Уляна в стіл. «А, по-моєму, ні!» – заперечив він і потягнувся по пляшку. «Може, ти не будеш хаміти?» – перепинила його руку Уляна. «Це не твоя пляшка. Хоч би дозволу спитав. «А давайте всі разом і вип'ємо!» – сказав я добродушно і розлив вино у келихи. «Бодик пити не буде!» – проказала твердо дівчина. «А чого це я не буду?» – обурився він. «Бо я так сказала». «А що це ти мною командуєш?» Язик у нього заплітався, а весь він набурмосився і налився бурячковими соками. «Спробуй випий», сказала вона. «І спробую». Я не втручався. Все й без моєї участі йшло до природної розв'язки. Він випив і з переможним виглядом поставив порожні келих на стіл. «Ти випив», – констатувала зимним тоном Уляна, глянувши на його келих. «Випив? І ще я вип'ю?» «Ні, ти зараз підеш звідси». «Я піду?» «Я. А ви тут залишитесь, так?» «А, поняв. Він до тебе вже клини підбив». «Боже, якби ти знав, який ти зараз гидкий, процідила крізь зуби. «Я гідкий? А він який?» – тиснув на мене пальцем. Я мовчав і цмулив своє шампанське. Усе йшло, як треба. Моїх дрівець для підсичення багаття не бракувало. «Так», – сказала вона. «Встав і пішов. Вже!» «Нічо собі! Ти що? «Берзіла? Ти хочеш з ним лишитися? Не твоє діло! Ах, не моє! Ну, блін!» Тут він засупів, пронизавши мене лютим поглядом, і підвівся з крісла. А я подумав, що ось і настала та незабутня хвилина, коли я можу дістати від нього вниз. Фактично, така можливість мене не лякала. «У моїй практиці вже був один випадок, коли я дістав пописку від конкурента, після чого панна, яка була кісткою незгоди, остаточно вибрала мене. Головне – сціпити зуби, щоб не повилітали, а так загалом зовсім не страшно, адже він тут і не розмахнеться, як слід, і ні кроку назад. Не намагатися уникнути удару, не ховатися, не затулятися руками. Треба прийняти цей удар як належне». Один-єдиний удар, іншого не буде. А коли кров виступить у кутику вуст, не облизуватися, а чекати, коли панна кинеться з хустинкою. Але ні за що не виявити, що ти чекав цього удару. Він мусить бути несподіваним. А тому я з усмішкою відвернув свій погляд від Бодя і подивився кудись убік. Такий несподіваний удар – це як постріл у спину. І нема такої панни, яка б його не осудила. І тут я побачив Олька. Він йшов до нас, на ходу оцінюючи ситуацію. Судячи з виразу його обличчя, він оцінив її безпомильно. А замить його рука впала бодьові на рамено, а крізь сціплені зуби прозвучало. «Щезни! В цю хвилину!» «Що?» Набичився Бодю і зробив крок до Олька. «Ой!» – простогнала вуляна. «Я сказав, щезни! Вже!» І важка долоня Олька, вхопивши хлопця за шию, стиснула мов обценьками з такою силою, аж у того проступили на очах сльози. Друга рука заламала руку Бодя за спину і попхала до виходу. Уляна схвильовано проводжала їх очима, і Либонь вагалася, чи не встати і не вибігти за ними у слід. Усі присутні теж спостерігали за цією сценою, а коли Олько і Збоддям зникли, їхні очі прикипіли до нас. «Не бійся», – сказав я Уляні, – «нічого йому не буде, на свіжому повітрі протверезіє». І «Ніколи такий не був, який жах!» Повернувся Олюсь, сів біля нас, і ми нарешті привіталися. «Це Олюсь», – сказав я. «Мій кумпель. А це Уляна». Олюсь розплився в усмісці. «Уляно, ви маєте коліжанку таку саму, як ви?» «І не одну. Познайомите?» «Звичайно. Правда, вони всі зайняті. Це не проблема. Я поза конкуренцією». А ви не страждаєте на комплекс неповноцінності?» «Ні, але змушую страждати інших». «Що п'ємо?» «Шампанське? Ні, це не для мене». Він підкликав офіціанта і замовив коньяк. «Ми з Уляною щойно зазнайомилися», – сказав я. «Я так і зрозумів. А що то був за Кент?» «Це мій однокурсник», – пояснила Уляна. «Він взагалі гарний хлопець, але сьогодні набрався». «Ну, ясно. Чого б на шару та й не набратися «Таке зі всіма буває». «Дивуйся, що ви в ньому знайшли?» «По-моєму, у нього лише одна звивина, і та на задниці». «Уляна, а давайте ви візьмете завтра свою коліжанку, і ми влаштуємо пікнік на природі». «Пропозиція цікава». Тоді домовилися, констатував Олько. Завтра якраз субота. Зустрічаємося у дванадцяті. Заїдемо на базар, закупимося і вперед. Уляна вийшла до вбиральні, і я спитав Олька. Чому ти не в Москві? Відпала потреба. Власник погодився заплатити дві штуки, і ми йому повернули пропажу. Я заробив чистими півштуки. Нормально? Напевно. А якби він підстрахувався СБУшниками? З нами був мент. Хоча якби я відігнав того «Фольксвагена» до Москви, то я один заробив би дві штуки. Але ж є ризик. Ризик є завжди. А за тиждень я поїду до Польщі на «Опелі». Його вже свиснули? Ні, ще тільки по суть. Коли викрадуть того ж дня і буду переганяти. Поїхали зі мною? Розслабися. «Гульнемо у Кракові за повною програмою». «А назад як?» «Назад? На Фольксвагені?» «І його так само ще тільки пасуть?» «Напевно. А як із кордоном?» «Митники теж мусять собі на хліб заробляти», – засміявся він. «Давай, погоджуйся. Дівчат візьмемо. По-моєму, тобі зараз тільки треба, що розслаблятися, так?» Він плеснув мене по спині. «Виходить, що так». «Ти серйозно хочеш узяти дівчат?» «А що?» «Уляну і її подругу?» «Ну, щодо подруги не певен, я ж її не бачив». «А запрошення?» «Не проблема. Я маю цілу купу бланків з печатками. Залишається тільки вписати прізвище».